Середньовічна англійська музика, 13 те сторіччя, автор невідомий. Скоріше за все, твір називається Прибуття на оксфордський ринок. Виконання теж невідомого сучасного автора під нікнеймом, який, як він зазначив у Ютубі, робить цю музику для своєї дисертації. Очевидно, що дисертація вже успішно захищена. Поговоримо ми. Про середньовічну літературу, або, можливо, і літературу раннього відродження, або протовідродження. Будемо сьогодні говорити про Джефрі Чосера і його кентерберійські оповіді. Також радий повідомити друзі, що перекладач Максим Стріха здобув щорічну державну премію України в галузі поетичного художнього перекладу та перекладознавства імені Григорія Кочура. Члени комітету одноголосно визнали достойним премії переклад з англійської на українську мову поетичного твору Джеффрі Чосера «Кентерберійські оповіді». Книга вийшла друком у видавництві «Астролябія». Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту державний діяч, перекладач, науковець, письменник Максим Стріха. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас, пане Володимир. Вітаю всіх, хто нас слухає. Я знаю, з якою ви скромністю загалом реагуєте на премії, але ж все-таки це Джеффрі Чосер і все-таки це Премія імені Григорія Кочура. Наскільки я розумію, Григорія Кочура ви знали особисто? Більше того, я завдячую Григорію Кочуру ну, те, що я маю і е, те, що я вмію. І Григорій Кочур був дивовижною людиною, він був унікальним інтелектуалом. От за освіченістю о, подібної людини, очевидно, в Україні не було. От в ті часи, коли ще не було Гугла, не було пошуковиків, єдиний спосіб про щось довідатись, те, чого не було в енциклопедіях, було зателефонувати кочурові запитати. От він знав фактично все. Що стосувалося історії літератури, історії культури, взагалі історії мистецтва, мав надзвичайно широкі зацікавлення. Ну і до всього він був е, очевидно винятковою людиною, бо е, цей неймовірний інтелектуальний багаж сполучався з якоюсь дивовижною людською скромністю, несуетністю, готовністю вперті за будь-яких обставин працювати. От він ніколи не хизувався. Він ніколи там не звертався, не говорив про свої муки, хоч, очевидно, в житті ну, багато у нього було речей, які е, давали підстави для нарікань. От на відміну від е, багатьох інших дисидентів 60-х, з якими я спілкувався, він ніколи не ставав на п'єдестал мученика. Він був унікальним поліглотом, він справді перекладав з 30 мов е, з оригіналів. Це не значить, що він усіма цими мовами міг вільно розмовляти. Це загалом була проблема е, старих українських перекладачів, які вивчали мови пасивно, бо практики ну, не могли мати. Але він е, ну, з усіх цих мов е, підрядника міг собі зробити сам, а е, крім того володів усім необхідним культурним контекстом для того, щоб перекладати ті або інші вірші. Мені пощастило, бо е, мене познайомив з кочором мій університетський товариш, пізніше відомий освітянський діяч Павло Хобзей, львів'янин тоді і зараз. Знайомство це відбулося наприкінці березня е, 85-го року е, в Київській філармонії на ювілейному вечорі до 90-ліття е, Максима Рильського. От самого того вечора я вже не пам'ятаю. Очевидно, він був такий самий безбарвний, як і... Більшість тодішніх вечорів, ще до початку перестройки, і все це було в великих ідеологічних шорах. А от знайомство з Кочером це було на все життя. Наступні 9 років мого життя – це інтенсивне спілкування з Кочером. Це його уроки. Мені пощастило ще раз, бо все це почалося в 85-го. От коли, це був дуже тяжкий рік до Кочера, помирала дружина, він ще був фактично під забороною, тобто друкувати можна було його тільки переклади, в жодному разі не статті, але в критичних різних оглядах згадувати ці переклади було не можна. І тоді до Кочервої оселі просто мало хто й ходив. Через три роки там вишукується черга захочих. А у майстра сил вже ну, відверто буде менше, бо а, в 88-му йому виповнилось 80 років зовсім не курортного життя, де були важкі тридцяті, де були е, страшні сорокові інтинські констабори де були інтенсивні, сповнені роботою о, кінець 50-х, 60-ті, але після того це абсолютне відлучення від життя в 70-ті, коли е, його було оголошено фактично не особою в термінології Орвела. І е, зрозуміло, що таке життя е, не додає сил. А в 85-му... Фактично, ну, я був чи не єдиний, хто от з таких от молодих тодішніх от приходив, спілкувався і е, міг користатися з цієї кочаровської енциклопедичності. Тому для мене справді важливе отримання цієї премії, я справді не надто високо ставлю. Всі можливі відзнаки і премії, але цю мені було отримати приємно, бо це пам'ять про мого літературного вчителя і просто про визначну людину українського 20 століття. Він був живою сполучною ланкою між неокласиками, бо був учнем Миколи Зерова, і шістдесятниками, бо шістдесятники, ну власне, всі пройшли через ту його оселю в Єрпені е, на тодішній вулиці Баумана, тепер Кочура, 12, яку він придбав е, після повернення з півночі з допомогою Максима Рильського. І е, мені пощастило доторкнутися до цього явища. І от вогник цієї зустрічі, от скільки я буду живий, скільки в собі нестиму. Ви так прикметно сказали про 85-й. Щодо Кочурової оселі мало хто ходив. І це сьогодні ми так можемо ретроспективно подивитися, почитати новини про 85-й рік, про якісь повіви свободи, тощо. Але 85-й – це 85-й. І як вам тоді почувалося в тій атмосфері? Ви – молодий перспективний науковець. І тут… Ви фактично зустрічаєтеся з дисидентом, який відбув певний термін покарання, і однозначно, що була якась реакція з боку ваших знайомих або когось із оточення, які могли мимоволі сказати, ну, навіщо ти це робиш, це ж така от загроза. Чи були от такі речі... Тоді, можливо, ви пригадаєте. Ви знаєте, ну, насправді в березні 85-го ніяких повівів свободи ще не було. Горбачов прийде через місяць, ну і, і перші місяці Горбачова – це теж ніяких повівів свободи, а 26 квітня 86-го – це, як ми пам'ятаємо, Чорнобиль. Ну, але і загалом перебудова в Україну прийшла, так, по-справжньому, вже в 89-му, бо ще е в 88-му Щербицький, ну, залізною рукою все тримав. Але за тих умов мені пощастило, ну, принаймні, тому, що я був не філологом, а фізиком. Я був е фізиком. Фізиків чіпали менше. Фізики були потрібні, бо, ну, врешті-решт... Е Ракети мусили летіти куди треба і вибухати там, де треба. Через те е, мої контакти серед філологів і гуманітаріїв тоді були дуже обмежені. Ну, Фактично вони зводилися до кількох родин письменницьких, з якими я спілкувався, просто через те, що їхні діти навчалися в тій 58-й школі, на той час єдиній українській школі, в, ну, на великий куток центру Києва, і, е, де вчився і я. Ну і е, там, е, коли я розповідав про Кочура, справді було не лише е, розуміння. Ну от я досі згадую, як е, дуже симпатична е, Поетеса з покоління, ну так би мовити, других шістдесятників, безумовно порядна, ну просто в силу е життєвих обставин не така освічена, як е було. Але вона цілком щиро казала, що от, кочур посіпака е е німецьких фашистів. І от дуже добре було б, щоб з'явився отакий от, е зараз блискучий перекладач, як молодий стріх, у якого була б ще чиста біографія перед радянською владою. Ну, це були особливості тодішнього часу, і е, впливало воно, мабуть, на мене не дуже, бо я е, йшов не зовсім цими звичайними шляхами, хоча ну, всі дебютні щаблі от, початківся е, ще в українській, радянській поезії я зробив, але, на щастя, я е, ну, був фізиком і не мусив писати «Паровозики» про Леніна. До речі, через те я і е, не, ви, не встиг видати е, жодної книжки в державному видавництві. От моя єдина е, перша і остання е, кни, книга лірики «Сонети і октави» вийшла в е, 91-му вже в одному з перших приватних тоді видавництв, і е, з державним книговиданням ніяк не була пов'язана. Отже, ну, на мені це вже негативно не позначилося спілкування з кочуром, тільки позитивно. Щодо позитивного позначення, як загалом у вас відбувалася комунікація, як ви спілкувалися, що обговорювали, можливо, якісь речі, які вам були цікаві, Григорій Кочур пояснював або настановлював? Насамперед були поїздки вірпінь. Електрички ходили часто від Святошина, себто мені треба було подзвонити на той час у Григорія Профировича, слава Богу, був уже домашній телефон. Треба було подзвонити, повідомити, е, доїхати до Святошина, сісти там на електричку. Ну і потім пройтися десь хвилин 10 від ірпінського вокзалу. Себто сумарна подорож в один кінець, якщо там підгадати під е, розклад електричок, вона забирала навіть трошки менше ніж годину. В оселі Кочура а, була якась дивовижна атмосфера, тут царювали книги. Слово царювали, може, має якийсь і тут і зловісний присмак, бо насправді вони е, в останні роки вже не лишали місця і е, самому о, Володареві будинку. Коли я почав туди їздити у 80-ті, принаймні, були якісь місця на канапах, де можна було сісти, хоча а, і підвіконня, і столи вітальні, все це було о, густо заставлено стосами книжок. От під кінецького чергового життя така латочка маленька лишалася тільки на кухні. Все інше о, було заповнено книжками, о, причому о, ці книжки Григорій Проферович, ну поки був, був на силі двічі на тиждень, обов'язково вирушав до Києва. Uh, і повертався з портфельчиком. Він обходив низку книгарень, uh, обходив uh, букіністів, їх тоді в Києві було дуже небагато. І повертався з повним портфельчиком. От якимось чином все це він встигав прочитати. Собто це не були просто такі от, uh, марні стоси, які ніхто не торкав. Це була інформація, яку він в своєму комп'ютері якимось чином умів опрацювати і тримати. Спілкування моє з Григорієм Профировичем здебільшого було про літературу. Звичайно, тут такі виникали якісь обставини е політичні, бо Література, зрозуміло, що тоді ну, вартісна частина української літератури була під забороною. І він щедро ділився зі мною розповідями про тих е, своїх учителів неокласиків, з якими всіма він був знайомий, е, з інших літераторів, про інших літераторів покоління розстріляного відродження про тих, хто творив українську літературу в XIX столітті. Здається, от на теми про незалежність України до 1991 року ми е не розмовляли. Розмовляли про, е про те, як робити літературу, про те, як заповнювати ці білі плями, як повертати в обіг ті імена, які було грубо вилучено. От Григорій Парфирович завжди дуже переймався тим, щоб... Е звучали імена неокласиків. Власне, ще в 60-ті, коли з'явилася та перша Шпарина, він був ще разом з Рильським, найактивнішим учасником процесу їх реабілітації. Часткової, дуже неповної. Те ж саме він встиг зробити і в часи перебудови, тільки вже в ширших обсягах. Про Зерва вже можна було говорити не тільки як про... О, перекладача як е, про дослідника, теоретика літератури. Е, якщо сьогодні ми подивимося отой двохтомник Кочурових статей, який видала Марія е, Невістка з сином Андрієм е, в 2008 році, ну, це справді енциклопедичне осягнення дуже-дуже різних тем. Від Данте і Шекспіра в українській літературі до, скажімо, дуже глибокої розвідки про антігону Ніщинського. Можливо, першої розвідки, де було сформульовано концепцію на творчої функції українського перекладу. Я, коли писав свою книжку з цими словами в назві в 2006-му, про цю розвідку ще не знав. Уже послався на неї в другому виданні. Звичайно, в 1983 році, коли на ньому над ним тяжіла абсолютно заборона на друк будь-яких статей, писати таке, ну це була якась неймовірна інтелектуальна відвага, стоїцизм і віра в те, що рукописи не горять. Ну, на жаль, не зовсім не горять. Кінець цієї статті втрачено. Чи в розмовах виторкались такої болючої теми, як радянських репресій, і тих часів, які. Пережив Григорій Кочур. Ви знаєте, він от він згадував про табори. Він згадував про вірші, які писав в таборах. Власне, ну я тут маю певну заслугу, бо в 89-му саме я от набрався сміливості і запропонував Григорію Профировичу зібрати ті вірші і видати. Ну, звичайно, в 88-му це ще було абсолютно неможливо. В 1989-му Григорій Порфирович якось до цього недовірливо поставився, але вірші дав передрукувати, я їх заніс в молодь, надіслав добірку в тодішній ще прапор. Вони вийшли цю книжечку, тоненьку, інтинський зошит, одну з, мабуть, найприголомшливіших книг української поезії ХХ століття. Григорій Порфирович мені подарував з підписом, Максиму Стрісі від початкучого дилетанта. Ну, зрозуміло, що в цьому було дуже багато гіркоти, бо ну, справді, коли людина тримає в руках першу тоненьку поетичну книжку, написану в таборах, за приблизно 40 років перед тим, і тримає цю книжку 80 років у руках, то є підстави для гіркоти. Водночас він охоче розказував ну, саме, так би мовити, анекдотичні випадки табірного життя або те, як він там займався перекладами, яке там було добірне інтелектуальне товариство і академік Ростовцев єгіптолог, і Каплер відомий кінорежисер, і грузини, у яких він вчив грузинську мову, і Володимир Пеломарчук, якого він там наснажував на переклади сонетів Шекспіра. Ну от з цим пов'язана історія, яка ну, думаю, що все це таки є покриком. В таборах е заборонялося мати книжки іноземними мовами. Ну і от начебто існував варіант е пересилання е цих книжок в оправах короткого курсу історії ВКПБ, виданого одною з е мов е Балтійських республік. Тоді цей стандартний курс історії партії видавали всіма мовами. Ну і е наглядачі дуже дивувалися, чого це, ці чухонці перекладають генералісімуса віршими. Ну, зараз уже перепитати нікого, я все-таки думаю, що це, скоріше, така от красива легенда, але знаю цілком достоменно, що у Григорія Парпировича, ну, був дуже критичний випадок, коли в таборах от знайшли ці його іноземні книги, і, е, ну, там людяність тільки наглядача призвела до того, що він не мав дуже тяжких наслідків, в принципі, все це могло закінчитися дуже трагічно. Про о, репресії 70-х він теж розповідав спокійно. Я один раз його роз, розговорив на цю тему От, з Сергієм Марченком. Ми взяли у нього о, дуже добре інтерв'ю, яке у ну, Сергія очевидно, досі є на відеоплівці. Я навіть пам'ятаю дату. Це було 4 грудня 91 року. Чотири дні після знаменитого цього референдуму, то я запитав: а от чи коли вас виключали в спілці в 73-му, фактично, це тоді означало громадянську смерть? От чи хтось протестував, чи хтось, хоча б утримався, він лише якось так: от болісно скривився і сказав: та ні, не було таких. І хоча ну, не почав називати імена, а багато тих імен були відомими, багато імен і в перебудову відіграли дуже прогресивну роль, навіть в перші роки Незалежності, але така була тоді нелюдська доба. От різні люди її проходили по-різному, ну і от Григорій Проферович примудрився пройти так, що йому навіть Найдрібніших якихось речей закинути не можна. Щодо розмов про філософію перекладу, чи були у Григорія Кочура якісь міркування, які ви взяли собі в роботу і несли в собі під час перекладацьких процесів? Переклад – це було головне, про що ми говорили, про технологію, так би мовити, перекладу. І я досі зберігаю, от дасть Бог, може колись сили будуть, от свої перші ці переклади з помітками Григорія Порфировича, от як він їх виправляв, до чого він мене закликав, він був учним Зерва, товаришем Рильського. Безумовно, він сповідував високу поетичну культуру. От він е, абсолютно слушно вважав, що перекладати класичну поезію, не вміючи добре писати українських віршів, хоча б на ремісничому рівні, неможливо. Е, був пов'язаний мене з цим теж дуже цікавий епізод. От уже наприкінці 88-го я готував першу добірку Кіплінга перекладів українською. Вона вийшла у Всесвіті в травні 89-го. Там, це була, до речі, мусила бути перша добірка, де легально мусив бути надрукований переклад Василя Стуса. Там було о, ще троє живих на той час перекладачів, крім мене. Ну і серед них відомий дисидент Євген Сверстюк. От коли я о, побачив ці переклади Євгена Олександровича, мені ну, трошки стало мулько, бо... Вони були виконані от абсолютно всупереч тому, чого навчав мене Григорій Прокірович. Е, карбовані п'ятистопові ямби е, Кіплінга було віддано ну, розкрестаними, неохайними, з поганим римуванням е, е, різностоповими ямбами від е, п'яти до семистопових. Ну, і я е, ну, розумів, що ім'я сверстюка – це святе ім'я, і воно мусить прозвучати, але ну, з іншого боку, я мусив відчути, я відчував відповідальність за цю добірку, ну, і я ну, не міг допустити, щоб там були такі речі, ну, які дуже далекі від реального кіплі. Я це як міг поправив. Євген Олександрович дуже розгнівався. Е, і е, при тій розмові в редакції Всесвіту був Григорій Порфирович. І коли е, Євген Олександрович казав, ну і що ж, що от тут шести-семистопові рядки, яке це має значення, Григорій Порфирович лагідно сказав, ну от ви, Тесля, от ви робите стіл. Ви ж не будете робити так його, щоб з нього тут і тут щось стерчало. І це ревмен подій. Отже, Григорій Порфирович був безумовним прихильником високої поетичної культури. Він не любив переяскравлювати переклади. Це термін його власний. З листа до Марини Олексіївни Новикової початку 70-х років вони дуже дружили. Їх. Взагалі листування кочера – це окрема тема. Григорій Порфирович тримався ну, здебільшого нормативної мови. Собто він, на відміну від е, свого великого друга Лукаша, не був сміливим експериментатором, так би мовити. Але він використовував нормативну мову в, ну, в її всіх е, стилістичних е, обширах, і вона окочувала дуже багато. Він для всього знаходить от, необхідні барви, навіть не вдаючись до надміру сміливих експериментів. Хоча, з іншого боку, він страшенно цінував експериментаторство, але експериментаторство геніальне. Таке, як експериментаторство Лукаша, чи таке, як експериментаторство Ігоря Костецького. От колись він написав е -е, цілий відгук на переклади е -е, Костецького з Верлена з багатьма критичними зауваженнями, і під кінець дописав, що якщо цей бунт, то бунт на коліна. Отже, він мав дуже рідкісну загалом рису. Він мав дуже чіткі уподобання. Так, він був от спадкоємцем неокласиків, оцього мейнстріму, але водночас він мав широчі поглядів, які дозволяли йому оцінити і дуже різні інші, але талановиті переклади. Знов-таки, це було не у всіх. От Михайло Никонович Москаленко, мій теж ну, добрий, знайомий, прекрасний, от, він к, був о, тут дуже регористичним, він був теж учним неокласиків, і він Костецького не сприймав. Хоча е, ну, я все ж таки тут е, тішуся тим, що успадкував, е, здається, от, цю широчин поглядів Кочура. Е, що кожне талановите явище, тільки талановите, воно має право на життя. Кочур дуже уважно ставився до того, що перекладати. Він розумів, які ми маємо досі лакуни. Він мав свої дуже чіткі уподобання. Ну, і часом він наводив не тільки мене, а фактично для всіх людей з його кола у нього була програма Що треба перекласти. І для Череватенка, який перекладав з німецької, і для Марії Габлевич, яка перекладала з англійської, то скрізь у нього були виписані е, на кутвори, твори, які треба перекласти. Для мене теж е, дещо з того я так і не зробив. От Григорій Проферович дуже хотів, щоб я переклав е таку от довгу, дуже красиву поему, дуже складну технічну такого лідера прерафаелітів Алджернона Чарльза Свинберна Авеат Квевале не зробив цього, не знаю чи зроблю, але, але пам'ятаю про цей борг. Щодо Чосера, то Чосер до того як ви за нього узялися, не був відомий українському читачеві, і власне, і в наукових колах він не надто був помітний. Як загалом ви прийшли до перекладу кентерберійських оповідей Джефрі Чосера? Дуже цікава історія. Ви знаєте, е, після того, як я закінчив Данте, ну от утворилася певна така от порожнеча. За що взятися? Насправді після Данте, ну, От, е, творів такого масштабу дуже обмаль. І я почав придивлятися, чого у нас ще немає. І відразу ну, згадав про твір, який е, ну, фігурував в усіх історіях літератури, тільки от не було навіть матеріалів для того, щоб цитувати його українською. Це про контраберійські опиті. Твір дуже складний для перекладу, бо він справді от поєднує речі, здається, абсолютно несполучні. От побожні трактати, лицарські оповіді і ну, сироміцькі історії справді, де вперше в житті я мусив використовувати ненормативну лексику. Що серце робив свідомо, він писав, що, ну от, комусь я о, о, використовую ті слова, якими говорять мої герої, інакше це було б неправдиво, кому це не до вподоби, от перегорніть кілька сторінок, там натрапити знову на лицарську оповідь чи побожний трактат. Я почав з прологу, от можливо це було в 15-му році, от тоді заходилося до видання моїх, вибраних перекладів, е і мені захотілося, щоб там був і ну, хоч якийсь уривок щоси. І я втягнувся. Після прологу з'явилася е жінка з Бату, ну, дивовижний персонаж, який ну, тоді точно не мав ніяких аналогів у світовій літературі, та й зараз їх не густа. От така розкішна, свободолюбна, іскрометна постать, ну, в неї неможливо не закохатися. Ну, а потім почалася системна робота від і до. Робота не те, щоб е, проходила в сприятливих умовах. Для мене це було віддушено. В той час я був заступником міністра освіти і науки, який відповідав за е, е, науково-технічну політику України і міжнародне науково-технічне співробітництво. Е, зрозуміло, що... Е, От така чиновницька робота, крім усього, супроводжується з великими непродуктивними витратами часу. Скажімо, коли ти сидиш в Верховній Раді, запрошений туди доповідати якийсь закон, але насправді можеш просидіти там два дні і до того закону не дійде. І от, щоб не здоріти в тій ложі уряду, я от, забивався в якийсь куточок, мав при собі роздрук чергових, дальших сторінок кінтерберрійських оповідей, Зошитку десь писав це все олівцем. Ну і от на всіх цих засіданнях е, е, примутрився, врешті-решт це робити досить успішно. Пам'ятаю, якось на урядовому комітеті я е, сидів поруч з першим тодішнім віцепрем'єром Степаном Кубівим. Він тільки зазирнув мені через плече, що там я пишу. Ну похитав головою але якогось зауваження мені не зробився до мене до мене все-таки було якесь таке ставлення до людини е, трошки не від цього світу Ну і слава Богу я це встиг е, закінчити і е, Слава Богу, що видавництву Астролябі Олегові Фишевцю вистачило сміливості це видати, бо насправді це була досить ризикована річ, бо ж, справді, якщо Данте, ну принаймні, знають, він є в програмах, то про Чосера в Україні знали дуже мало. Ну знали філологи, які колись там мусили це ім'я згадувати в курсі історії англійської літератури чи англійської мови. Але я тішуся, що е, проєкт виявився, крім усього, комерційно успішним, бо вийшло вже е, друге видання. І Чосера читають. Насправді його варто читати, бо це дуже добра книжка. Е, Чосер в певному сенсі він є навіть цікавішим від Данте. Це теж енциклопедія тогочасного життя, але Данте... Ну, фактично, скрізь він посідає таку от позицію непомильного судді, який присуджує там одних на такі муки, інших на інші, когось, правда, оселяє дураю, когось до чистилища. А Чосра натомість не береться нікого судити. Він до всіх ставиться співчуттям, а остаточний присуд лишає за читачами. От цим він справді е, відрізняється дуже від Данте. І до певного сенсу він е, через тенд вже нова доба, хоч насправді між е, е, смертю Данте і початком роботи Чосера над кінтербурійськими оповідями ну, лежать якихось лише 70 років. Можливо, це емоційний Вплив. Але дійсно, коли тримаєш в руках ці два томи Джефрі Чосера, відчуваєш таку дивну радість. І можливо тому, що це дійсно книга оптимістична, книга позитивна і книга надії на майбутнє. В цей час, хоч і Джеффрі Чосер жив у період столітньої війни, але оця страшна Чума, яка викосила велику частину населення Європи, уже минула, і, очевидно, можливо, це якось вплинуло на світогляд. Такий дійсно прям відчувається позитив. У нас є якісь стереотипи щодо середньовічного життя, такі якісь темні віки, всі були набурмосені і доволі жорстко себе поводили. Але тут прям... Читаєш і видно, що автор цим життям насолоджується. Хоча якщо взяти цю насичену біографію, переконцентровану біографію Джефрі Чосера, то очевидно, що він і ризикував життям, неодноразово бував у секретних дипломатичних місіях. Я так собі думаю, що все-таки у ролі розвідника, ну як і багато нинішніх дипломатів, і, можливо, це теж наклало певний відбиток на його уміння. Він їх, так би мовити, прокачав, тому що в закордонних цих всіх місіях потрібно було не стільки писати, скільки запам'ятовувати. І тут ми бачимо у Чосера цю надзвичайну увагу до деталей. Мало коли у сучасних авторів я таке десь бачив. Хіба що десь це можна помітити у західних репортерів, там, Коли хтось із репортерів пише про облуплену фарбу на цифрі 6 настінного годинника якоїсь там вежі, такі речі, очевидно, це теж вплив саме от такого базового твору, як «Кентерберійські оповіді». Але ця надзвичайна увага до деталей і ця надзвичайна якась позитивність, оптимізм – це професійні навички Чосера, які він виношував собі і врешті-решт вирішив написати такий твір Ну писати оповіді які Чосер почав ну вже зрілою людиною десь на порозі свого 50-літті і писав останні 10 років життя він не виконав і чверті попереднього задуму тобто первісна ідея як відомо була щоб От кожен з 30 прочан розповів про дві історії дорогою Кентербері, до Кентербері Кентербері по дві назад. Собто всього мало вийти 120 оповідей, більше, ніж до Камероні. Врешті-решт, ну, слово отримали тільки 24 особи. Ну, правда, сам Чосер аж двічі говорить оповідь. Задум Чосера, безумовно, декілька разів змінювався. І е, що оптимізму, то, безумовно, є е, е, сторінки, які буквально посхіднують. Є сторінки, які, навпаки, е, з яких стремить щире розкаяння. Ну, згадаймо про останнє, так зване зречення Чосера ця сторіночка, яка все закінчує, ну, яка. Є чи то епілогом до всієї книги, чи то тільки епілогом до оповіді паноця. Я скоріше схиляюся до цього другого варіанту. І це е, теж е, відображення е, середньовіччя. Люди тоді вміли страшенно радіти життю. І водночас люди легко переходили від якихось неймовірних веселощів чи, нав чи навіть якогось е бешкету злочинства, до якогось найглибшого каяття, до е візій. Люди тоді ну багато в чому були подібні до сьогоднішніх, але багато в чому були відмінні. От вони справді ще... Е не втратили нагоди вірити в якісь дива. Вони ще справді мали віщі видіння. І Чосер був зрізом цього часу, хоча, звичайно, вільнішим, розкутішим зрізом. Ну, бо врешті та ж сама жінка з Бату абсолютно не могла зійти з пара Данте, а подібний персонаж Данте безапеляційно вмістив би до пекла і все. Якщо ми говоримо про жінку з бату, чи ми можемо сказати, що Джефрі Чосер був першим феміністом? І ще до того, як цей термін якось поширився, але на захист жінок, жіночності і загалом права жінок, бути вільними і мати свою думку, тут виступив одним з першим Джефрі Чосер. Ну, можливо, Бокаччо ще. Ну, Бокаччо, до речі, ну, скоріш за все Чосер, ну, безумовно, він добре знав його твори, але, скоріш за все, вони зустрічалися і особисто, і з Петраркою так само. Під час тих самих подорожей до Італії, де е, Чосер вів переговори, можливо, і виступав у ролі Такого собі розвідника-дипломата. Ну, хоча, крім усього, ви, ви пам'ятаєте, він був митник і ну, насправді мав дуже важливу функцію для тодішньої Англії. Він фактично він встановлював мита з основних статей тодішнього англійського експорту. Звичайно, розуміти кон'юнктуру на європейських ринках він мусив досконало. Чосер, безумовно, запозичив багато в Бокаччі, хоч багато тем розвивав самостійно, але от, так це концептуально викладено, як в пролозі «Жінка з Бато», у Бокачча теж немає. Тобто, назвати Чосера першим феміністом так само, ну, в принципі, можна, тим більше, що маємо інші документи, що... Чосер справді е, дуже цінував свою жінку з бату. От, скажімо, за написаний е, за рік до смерті вірш, редресований до приятеля, ну там прямо він апелює до цієї жінки з бату, як до свого улюбленого творіння, як до такого собі вияву свободу. Хоча, знов-таки, ну, не можна робити з нього і сучасної людини. Пам'ятаємо, е, пам що все ж таки він був людиною свого часу, який накладав і певні обмеження, і певні стереотипи, і певні рамки поведінки. Судячи з тих завдань, які король доручав Джефрі Чосеру, ми бачимо, що ця людина була надійна і абсолютно кришталева, чиста і чесна. Ну, хоча б тому, що, як ми знаємо, в певний період життя Джефрі Чосер Потерпав фінансово, що для митника, якщо ми сьогодні, сьогоднішні реалії, візьмемо абсолютно неприпустимо бути бідним. Очевидно, що творчість тут, тут теж частина от його такої чесності, коли він розповідає, як ми зараз кажемо, по-блогерському, прямо от все, як він бачив. Ну, безумовно, Джеффрі Чосер відрізнявся дуже від того автора, з яким я мав справи вже після від Томаса Мелорі, який ну потрапив до в'язниці зокрема і за цілком реальні правопорушення і малоприємність сьогоднішнього погляду Чосер очевидно от був поетом він напевно не розжився з, дуже з цього свого митництва, хоч, ну, його занепадові, очевидно, посприяли і політичні події. Ну, не забуваємо, що була од... одна страшна політична подія, якої, е... ну, якої Чосер був свідком, але про яку він навіть нічого не сказав, наскільки це було страшно, це повстання Вота Тайлера. Ну, коли, справді, на Лондон насунула ця страшна хвиля, Ну, правда, потім вона так само і зійшла швидко в невідь, як з'явилася, але ну, це був печальний досвід. Відомо, що. Чосер мав проблеми з е, Річардом II, останнім королем е, Плантагенетом. Хоча отримав там посаду наглядача, ну, фактично за королівськими маєтками, але це знов-таки не призвело ні до чого доброго. Його там грабували по дорозі, забирали гроші. Як, ну трошки фінансово все для нього вирівнялося в останні місяці життя вже коли е, на трон сів Генрі до речі оспіваний Шекспіром до речі е, перший монарх за е, Століття, за три з половиною століття рідною мовою якого таки була англійська. Чосер був вже сучасником ще одного цікавого процесу – повороту до англійської мови від французьчини. Від Нормандського завоювання і фактично до середини 14 століття мовою вищих верств Англії була французька. І от Чосер, власне, є однією з щільних постатей реабілітації англійської, відновлення англійської і над французщиною він дуже влучно посміюється, скажімо, дуже така неприємна й гуменя. У нього від французьщини найважливіших рис. Вона у школі в Стретфорді навчилась, і в них до Парижан не долучилась. Чосер е, заклав те, на чому потім виросла англійська література. От, ну, пам'ятаємо, що якби не було Чосера, то Шекспіра б, напевно, теж не було б е, в усіх сенсах. І навіть е, от, вважається, що от, білий Шекспірів, п'ятистоповий ямб, от він виростає з цього римованого е, попарно. Чосерового героїчного куплету, так званого теж п'ятистопового, який, е, який він винайшов, який, яким написана більша частина кінтерберійських і який ідеально надається до такої от плинної і невимушеної не розповіді. Тут ми можемо згадати Гарольда Блума, який так по-максималістському сказав, що Чосер – це найвеличніша постать, якщо не враховувати Шекспіра. Мені так складно з цим погодитися, тому що ну, як порівняти Елвіса Преслі і Джеррі Лі Льюіса або Джонні Кеша, хто з них вагоміший? Очевидно, що в когось був просто більший і кращий піар і менше репутаційних втрат. Але чи не пов'язана дійсно творча діяльність і успішність Шекспіра з тим, що десь якраз в ті часи і твори Чосера уже більш-менш почали поширюватися? Ну, твори Чосера почали поширюватися не в ті часи, вони присутні в, в англійському духовному просторі від часів Чосера і до нашого часу. От, на відміну від якихось інших авторів, які там випадали, а потім знову поверталися, От, так сталося з Мелорі, скажімо. Два століття про нього не пам'ятали. Про Чосера пам'ятали завжди. Ну, його більше чи менше любили, але, ну, врешті, «Чосер» це була, е ну, фактично, одна з перших е друкованих англійських книг. От Кекстон, е е Кекстон почав з видання «Чосера» і з видання «Мелорі» е Артурів цикл. І. Е дощ екстона чосера активно переписували от до нас дійшло Здається, близько 80 рукописних копій, до речі, дуже відмінних і питання текстології, як чосера це окреме е питання, бо ну достеменно ніхто не знає, от як е розташовувати навіть в якому порядку деякі з тих оповідей, бо е це пов'язано було з технологією того, як тоді переписували книжки їх часом. Надсилали частинами, а потім повертали частинами для переписування, а підшивали в політурку в тому порядку, як переписували. Отже, навіть тут є проблема. Але ну, не забуваємо, що Шекспір навіть проробляв чосери. Троїли Кресіда, Шекспіра згадаємо, ну не надто добре відома п'єса, але ну, цікава для українців тим, що її перекладали Куліш і Лукаш. Ну от вона походить від Чосера повністю. У Чосера це була в свою чергу переробка Бокаччо, але саме Чосер додав туди багато тих рис психологічних, яких у Бокачі не було. Ну, врешті-решт Шекспір з Чосером напряму переробив е, оповідь лицаря про Паламона і Арсіту. Ну, і ця драма «Двоє шляхетних родичів» її не включають до повного Шекспірового канону, але е, ну, ніхто не ставить тут е, під сумнів Шекспірове співавторство. Собто е, навіть напряму о, Чосер... Е, дуже вплинув на Шекспіра, посередковано, от справді, через е, культурні впливи, теми, навіть віршовані розміри, його вплив на е, і Шекспіра, і всю пізнішу англійську літературу дуже великий. Ну от, е, з Україною не пощастило. Справді, якщо е, е, Данте дуже сильно присутній в українській літературі, от Чосера фактично в ній досі не було. От, фактично є один яскравий текст це антологія доктора падлюча е, Михайла Бриниха О, Там є такий дуже жвавий е, переказ кентербургійських оповідей е, суржиком але е, більше жодного е, тексту українського письменника яскравого е, от, е, спричиненого впливами е, чосера здається і немає ну сподівається може тепер з'явиться можливо з Суржиком це все було якось легше передати? Очевидно, що автор читав щось російською мовою? Автор, безумовно, читав російський, причому давній переклад. Через те він подає е ці оповіді в... Е Ну, як це було прийнято в виданнях 19 століття, тепер текстологія пішла далі і навіть розташування цих оповідей дещо інше. Але, ну, тим не менше, навіть крізь ці старі російські переклади якась жива чосила Чосера однак пробивалася. Можливо, українські перекладачі не бралися за Чосера ще й тому, що на певний момент ця тема була взагалі безнадійна в плані друку. Ми візьмемо ці ж всі вислови, грубощі, суроміцькі рядки і те, що називається ненормативною лексикою, або, прямо скажімо, матючем. У Чосера це теж було присутнє? Ну, ви знаєте, це не тільки питання Чосера, це і питання Шекспіра. От у мене є, от я якраз позираю на цю книгу, Такий грубий Шекспір в одному томі, видання ранньо-вікторіанського, 1840 рік, де от, е видавці дуже пишаються тим, що їм вдалося почистити з цього Шекспіра від непристойностей, і тут лишилося тільки те, що можна читати в родинному колі. Е, ну а російські перекладачі е, в 19 столітті з такими проблемами е, добре давали собі раду вони або викидали сумнівні фрагменти або їх сильно згладжували Ну я вам чесно скажу що я можливо теж е, деякі місця згладив але деякі е, ну це було неможливо зробити ну і я згадавши що Лукаш от е, все ж таки в Фаусті змушує Валентина казати Маргариті коли вже ти зробилась блядь, то треба славу відроблять е, то в мене е, студент е, е, в оповіді економа про Мірошника от говорить своєму товаришеві мій Джоне в щасну вірю я судьбу як хвойду де забачу то є Ну от, власне, е якщо є в чомусь моя провина, то в тому, що я, ну, можливо, ще не вжив такої ненормативної лексики разів із десяток і десь таки вдався дефемізмі. От там, де в оповіді, е от там, де в оповіді Мірошника знов-таки запередок схопив її рукою, то в оригіналі сказано все визначеніше і грубіше. Я думаю, що... Чосер би на вас не надто розгнівався, зважаючи на те, що у фіналі, у прозовому тексті, який прийнято називати зреченням, він жалкує про те, що він писав соромітські вірші. Очевидно, маються на увазі не тільки певні фрагменти з кентерберійських оповідей. Щодо фіналу і щодо початку, фаховий письменник він завжди знайде, що написати посередині, наповнити твір. А геніальний письменник має добре почати і добре завершити. І це надскладна задача взагалі, мені здається, для всіх, хто колись працював з текстами будь-якої складності, будь-якого значення. Ми можемо обговорити і фінал цього твору, і дійсно його трактат. Я теж згоден з тим, що фінал, який називається «Зречення», очевидно, це таке от доповнення до оповіді Пануття. Початок і зав'язка, як на мене, в кентерберійських оповідях має надзвичайне значення в тому плані, що прочани їдуть до Кентербері не до абикого, а до Томи Кентерберійського, Томи Бекета. І сам Тома Бекет загалом з його карколомною біографією, він заслуговує на низку якихось прям блокбастерів. Це людина, повороти долі, у якої були настільки незрозумілими і трагічними, що важко це осягнути. І от саме для тієї доби, коли Чосер жив і творив, очевидно, що згадка про тому Беккета була теж якимось жестом і політичною позицією. Тому що, як ми знаємо, Тома Бекет, давній приятель і друзяка короля Генріха II або, можливо, більш коректно сказати, Андрі II, він повернувся на 180 градусів, коли король його направив для вирішення певних питань у церковній галузі, скажімо так. І це протистояння з протистоянь взагалі тих часів. І мені здається, що Джеффрі Чосер недарма згадав саме могилу Томи Бекета, Що це могло означати? Це могло означати примирення? Чи це могло означати дійсно якусь політичну позицію в тому плані, що не надто вже був прихильний Джефрій Чосер до королівської політики, а більш схилявся в бік влади папи. Ви знаєте, ну, може б, я б тут і не висновував якихось аж надто глибоких речей, бо, ну, ще не забуваємо, що Чосер міг схилятися і до влади народного представництва. Він, до речі, представляв в парламенті, Рік от, те саме графство, де Кентерберрі розташоване. І не забуваємо, що о, могила о, гробівець цей, о, Томи Бекета – це ну, насправді унікальне за відвідуваністю місце Прощі в Англії. Цебто, ну, в Іспанії насправді є багато святих, але в першу чергу там згадується о, святий Яків Компостельський. місце такого, такої всеєвропейської або всесвітньої Прощі. Те ж саме стосується і Англії. Собто, якщо вже він е, мав справу з прощанами, то фактично е, вирядити їх е, в межах англійського королівства найкраще було саме е, до Кентрапері. Ну а е, біографія Бекета, звичайно, тут несе дуже багато інших підтекстів, і це теж постать, яка потужно присутня в літературі, ну, згадаємо, до речі, Тієселіота з його вбивством у соборі, і безумовно, ну, Шосер був вололюбним англійцем, от, е, у нього немає жодних там в контрперійських оповідях натяків на якісь там Поклони на адресу вищої влади, от, згадаймо навіть пізнішу європейську літературу, от скільки там присвят монархам, королю Сонцю тощо. От, згадаймо, чим закінчується Тартюф у Мольєра. От, чогось подібного уявити у чосера просто неможливо. Він був волелюбною людиною, він був англійцем в найкращому сенсі цього слова. Ну, а те, що тут він перетнувся з Томою Бекітом, теж ну, очевидно яскравою постаттю англійської історії, то так уже їх звела доля. Наскільки ми можемо вважати загалом кантебарійській оповіді повним і завершеним твором, як на мене, він є достатньо повним, незважаючи дійсно на те, що. Передбачалося, що історій то буде 120. Я тут навіть собі поміркував суто фізично. Відстань від Лондона до Кентербері приблизно 100 кілометрів. Якщо це 60 історій в один бік, то ми маємо десь на півтора кілометра, якщо грубо там з паузами, одну оповідку, чи вони... Встигнуть це все розказати, от в чому питання. І загалом це такий, от, як нині модно говорити, челендж – в короткий проміжок часу всім розказувати історії. Ні, безумовно, тут є багато в задумі нереалістичного. Ну, бодай те, що технологічно цю історію не можна було б розказати в спосіб, як це Чосер передбачив. Ну, от уявімо собі валку на 30 вершників. Вона розтягнулася на досить велику відстань. От нехай той, що їде, насправді оповідає посередині. Е, мікрофонів тоді ніяких не було. Чули б його, ну там, очевидно, найближчі сусіди, але ж ніяк не всі. Це, до речі, помітили ще давні коментатори. Але ну як, як нас навчали ще за часів соціалізму, соцреалізму є правда життя і правда літератури. От у чосера тут є правда літератури. Дякую за бесіду. З нами був письменник, перекладач, науковець і державний діяч Максим Стріха, який подарував українським читачам кентерберійські оповіді Джефрі Чосера, теж науковця, теж державного діяча і теж письменника. Дякую вам, пане Максиме, бажаю всього найкращого і до зустрічі! До зустрічі!